З викликом, глянувши їй в обличчя, засміялася Аліна. У Олени не було цього року четвертих класів, однак їй зовсім не сподобалася така безапеляційна рішучість колишньої одногрупниці. Задля власної зручності відібрати в іншого вчителя робочі години і тим самим позбавити учнів їхнього звичного викладача. І щоб перемінити тему, вона запитала. «А як ти взагалі живеш?» «Заміжня?» «Звісно, майже два роки. Пам'ятаєш Андрія із загальновійськового?» «Ну, симпатичний такий, на четвертому курсі, на дискотеках з'явився. Ми з ним відразу після держіспитів весілля справили». «Ні, щось не пригадую», – похитала головою Олена. «А вже ж ти тоді, по-моєму, з якимсь цивільним зустрічалася? Якась нещаслива любов чи що?» Ну, чому нещаслива? Олена підвела вище голову. Ми побралися. Так? І з тим цивільним? А мені здавалося, ти хотіла вийти заміж тільки за військового. Ну, колись, так. Вважала, що курсант – найкраща пара для студентки пед посміхнулася своїм спогадам Олена. І правильно вважала. От я замужем за військовими і іншого на його місці не уявляю. Хіба що якогось майора чи підполковника, лукаво підморгнула Аліна і зараготала низькою розгонисто. А через кілька днів Аліна Олександрівна вже працювала. Вона справді одержала півставки предметника. Однак не в четвертому класі, як розраховувала, а в дев'ятих-десятих. Спеціально для Аліни в старших класах було відкрито філологічний факультатив. Що, до речі, виявився зовсім не зайвим і для випускників, надто для тих, хто збирався вступати до гуманітарних навчальних закладів. Підготовки від учителя факультатив вимагав величезної, до кожного заняття треба було переглянути гори літератури. Однак це була робота за фахом, до того ж, додавала Наталя Олексівна, спілкуючись зі старшокласниками, Аліна Олександрівна мала нагоду швидше придбати такий необхідний для майбутньої посади авторитет. Аліна попрацювала в школі майже два місяці. Навчальний рік кінчався, коли Наталя Олексійовна вирішила все-таки провести голосування та призначити свого нового заступника-організатора з урахуванням думки всього колективу. Сьогодні вранці Олена прийшла на роботу раніше. Настав час річних контрольних робіт, і до першого уроку вона мала записати на дошці об'ємне граматичне завдання до контрольного диктанту для сьомого класу. Просторий шкільний вестибюль тільки-но почали заповнювати перші діти. Вони раніше за всіх ходили до школи. Олена мимоволі відмітила, що серед них немає жодного старшокласника. Ті з'являлися в дверях перед самим дзвоником. Олена дійшла до кінця вестибюля і звичкою глянула на інформаційний стенд для загальношкільних оголошень. Та відразу помітила на ньому новембарність повідомлення. Підійшла ближче і почала читати перші рядки тексту. Навіть усміхнулася. В оголошенні йшлося про підсумки голосування. Вивісили його швидше за все учора ввечері, після підрахунку голосів. І хоч би про що там писалося, Олена заздалегідь поздоровляла переможця і відчувала справжню гордість. Адже в її школі проводяться такі заходи. Їхній великий дитячо-дорослий колектив має можливість спільно вирішувати всі найважливіші питання шкільного життя. Однак те, що вона прочитала в наступних рядках оголошення, спочатку налякало її. Близько 70% учителів та майже 100% учнів пропонували на посаду завуча організатора школи Ткаченко Олену Миколаївну. Це була безперечна перемога, але для Олени вона була цілковито несподіваною. Те, що хтось може проголосувати за неї, навіть не спадало їй на думку. Голосування було таємне, і всі чесно дотримувалися цього правила. Сама Олена віддала свій голос за Аліну, хоча, скоріше, по дружбі, ніж за переконанням, тож була впевнена, що інші голосували так само. І ось вона стоїть перед шкільним стендом і читає на ньому своє ім'я. Переляк і здивування поступово минулись, і Олену Затопила хвиля радості. Але тішилася вона зовсім не з того, що матиме вищу посаду. Лена взагалі не мріяла ні про яку керівну посаду.